Godmorgen og velkommen til Jørgen Morgennyheder. Det er mandag den 6. marts, og denne morgen starter vi i Kina, hvor de kinesiske aktier reagerer på meldinger fra weekenden. Vi skal derefter høre lidt om priserne på naturgas, der fortsat falder. Og så slutter vi af med Bank, der i dag særligt har et skarpt øje rettet mod de amerikanske renter. Du lytter til Jørgen Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Mandag morgen handler kinesiske aktier fladt. Det sker efter weekenden bød på møde i den nationale folkekongres i Kina. Her blev, det, her blev der offentligt gjort et noget konservativt støn for væksten i Kina, som man forventer vil vokse med 5% i år. Indekset for kinesiske aktier noteret på fastlandet CSI 300 faldt med 1% mandag og dermed blev halvdelen af sidste uges gevinst udryddet. Hang sennig der hører til i Hongkong, startede morgenen ud med at falde 1,2 procent, før det steg og udlignede det meste af sin tab. Li Wei Ning, der er forvalter hos JH Investment Management, siger til vækstmålet, Jeg tror, at dette betyder, at enhver forventning om massiv stimuli, enten for ejendom eller investeringer, kommer til at blive set som forfalsket, i hvert fald på kort sigt. I mange måneder herskede frygten for en vinter, hvor vi løb tør for naturgas. Så slemt blev det dog aldrig. Og nu er prisen dykket helt ned til ca. 45 euro per megawatt, mål på den hollandske naturgas Future TTF. Dermed har prisen ramt det laveste niveau siden Ruslands invasion af Ukraine for et års tid siden. Og det er ikke kun godt nyt for naturgaskunder, lyder det fra investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen. Han siger... Lavere naturgaspriser har ikke kun betydning for naturgaskunderne, da naturgas ikke er sjældent er det marginale energiinput ved elektricitetsproduktion. Derfor betyder lavere naturgaspriser alt andet lige formentlig også lavere elpriser. På den anden side af landen holder vi et skarpt øje på renterne. Det er meldingen fra Saktobank mandag morgen. Det sker efter, den amerikanske 10-årige statsobligation i sidste uge steg til det højeste niveau siden november. Den ligger nu omkring 4 Den danske investeringsbank skriver mandag morgen. Vi har også set markant højere renter i Europa den seneste tid, hvilket skyldes en forventning om, at inflationen kommer til at være høj i længere tid end først antaget. Hvis renterne fortsætter op i dag og i løbet af resten af ugen, kan vi forvente at se, at aktierne og især tech kommer under yderligere pres, lyder meldingen fra Saxo Bank. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på joinvestor.dk i løbet af dagen og hør med på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.